Banc Sabadell us ofereix aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu. Màrius Serra, convidem aquests nois i noies a llegir una mica, que no sé si els llibres que portes avui sí. encara els poden llegir, perquè el... deveu tenir quant? 10, 12... 12, 12, 12. 12, 12. 12, 12 el de la prestatgeria va per ells. El de la prestatgeria va per ells. Haureu us haureu d'esperar fins Exacte. a la tercera proposta, val? Sí. Perquè el primer, certament, és una recomanació de pes i d'intensitat. A veure, el pes... El pes Sabeu és Sabeu com ho fa, eh? el pes, amb Mario Serra? Els oients ho saben. Sí. Els oients del l'Electoral ja ho saben. Fa així, veus? fagi. És em de diu, pes. És de pes. És de pes. Quan pica fort vol és dir que és grosso. Anem un... a veure quina música li poses. A veure com ho quina música li poses. Se'n va anar en un dia molt clar la plateteria de més la versió Sí he pensat que és eh? ara que sí. estan fent la gira de, de com de comiat gairebé sí. no sé de 40 anys oi I doncs qui' s s anar', anar. Qui va anar Doncs'n va anar Vicente Villatoro Porcel. Vicente Villatoro-Purcel. Sí, és a dir, no en Vicenç, que coneixem no. i que has tingut avui a, a mateix a la, a la, la tertúlia, eh? sinó sinó el seu avi. A veure, aquest és un llibre, eh, diguem, de múltiples qualificacions, es diu Un home que se'n va, eh? d'aquí una mica a la il·lustració musical, i és, a veure, és la reconstrucció de la memòria familiar de l'avi de Vicenç Villatoro. Aquest avi, que es deia Vicente Villatoro, que més, amb la coincidència, diguem, que aquest segon cognom tan literari en el nostre àmbit també, que és porcel que sí. remet al Baltasar Porcel oi? Aquest senyor mm, va marxar de Castro, de, de la seva vila on ex havia exercit sastre i on va passar la guerra i unes vicissituds. Quan ja era gran, hi va immigrar a Terrassa no? on eh, la família Villatoro eh, per entendre'ns eh, va anar eh, fent la seva vida llavors en Vicenç Villatoro aquí tots coneixem per múltiples vessants eh, especialment, potser públicament com a tertulià, com a escriptor amb viat... moltes novel·les dietarista sí, sí. ara fa un l'Ara Exactament, ah, diàriament, diàriament etc. Bé, doncs ell eh, diu, explica, perquè és un llibre que és memorialístic, tot i que es pot llegir com una novel·la, i té una part eh, molt defensable i molt important del llibre, que és realment molt novel·lesca és la part central capítols 3 i 4 per entendre'ns llibre molt grossotè eh? de es vis el pes que tenia s'ho sí, sí, ha doncs, comprovat uh, oi sí, té com 600 i es pàgines bé doncs ha vist un molt pleis pla sí, té amb Màrius un càlcul eh, ho amb... calcula, eh? Una... Quantes sí. Doncs aquestes, jo, jo li he posat al voltant de vint pico d'hores de, de lectura. Vint eh? pico d'hores sí, de lectura, sí, val d'acord. Sí. Però, però molt plaent, eh? T'he de dir, molt plaent. Sí, sí. Uh, a veure, ell diu i explica que a partir de fer els 50 anys comença a tenir com la necessitat de explicar se la història de son avi. Com és que un home que ja no venia a buscar el futur, perquè ja s'hi el... sentejava, ja, ja estava allindada la jubilació, doncs immigra, no? Què, què, què va a buscar? Per què se'n va? Bé, Llavors, de fet, per circumstàncies diverses, ell s'instal·la, se'n va amb son pare i tot, el fill d'aquest senyor, a Castro, i eh, ho explica, diguem, que va indagar Llavors, l'interessant del tema, ell ja sabia que era un perdedor de la guerra, el seu avi era republicà, que havia passat la guerra, l'havia perduda, i això eh, n'havia marcat una mica les conseqüències, però no sabia fins a quin detall. Llavors, quan tira enrere i descobreix, en aquests capítols que jo et deia que són molt novel·lescos, descobreix que va robar un banc. Què dius? Que va robar en banc. Però ho va robar, diguem... S'ha no parat la música el i tot. Clar, la música, no podem clar. deixar els temes. Bon, en Clyde, de... se'n va anar. Va robar. De successos i coses estranyes una estona. A veure... és el, el... No es podia haver enamorat, com passa sempre les novel·les. Clar, clar, es podia haver Eureu enamorat. Un ha la fornera i ja està. Tenia dos fills i ja aquelles alçades hauria estat complicat enamorar-se sí. novament, però bé... Eh, oh! No sap mai la vida, oi? Bé, no, va robar un banc. Ja t'ho preguntaré d'aquí 20 anys. Bé, doncs quedem emplaçats d'aquí d'aquí 20 anys et tindré 72, eh? estarà, 71. Estaràs eh? magnífic, magnífic fent l'enigmàrius. Estic, estic convençut d'això. I, I veuràs tu. M'enamoraré. Molt bé, eh, m'ho apunto. Eh, en tot cas, el, en Vicente Villadoro Porcel aquest banc que en Vicenç Descovallis que va robar, el va... Uh, diguem va agafar aquells diners per la dinàmica revolucionària, en plena guerra. I aleshores uh, hi ha uns fragments extraordinaris sí. que expliquen com ell torna en dalt d'un camió, uh, això en plena guerra, no? damunt d'un camió buit a les fosques i amb els fars apagats pel camí espatllat de Canyete de les Torres, la nit del 26 de setembre de 1936, sol només amb un milicià armat que conduïa Vicente Villatoro Porcel va tenir la sensació que despertava de sobte d'un somni. Bé, ell porta una bossa que després, aquesta bossa és, eh, diguem, eh, lliurada a la causa de l'acció republicana de sí. Bucalance i tot plegat. Però això, en definitiva, marca el seu posicionament. Ell, que venia d'una classe mitjana, era sastre, que era, diguem, republicà, però no era faïsta, no era de la FAI, i tampoc era falangista, diguem, era republicà, doncs eh, la guerra l'empeny, diguem, a, a una acció més directa. A posteriori, eh, també en Vicenç descobreix que, quan acaba la guerra, a la llista dels que han de ser condemnats a mort, i figura ell al el número 2 i rep una condemna de mort. És a dir, va a Còrdova eh, declarar Eh, els hi diu, no, tots els que no tinguin sang a les mans, no passa res, l'Espanya de Franco és justa. I ell, doncs, no, no, no, no s'ho acaba de creure, però però fa el pas, perquè és un home d'ordre, diguem, i se'l queden, llavors, la vídua... La vídua, no, la vídua no, eh, perquè no, no arriben la, a exercir. La dona. La dona, amb els dos fills, doncs, i mi marido, i mi marido, la Francisca Carpio, diguem l'àvia, torna enrere. Bé, aquests capítols centrals de l'un home que se'n va són, francament emocionants, estan molt ben documentats sempre explicats des d'una primera persona que és en Vicenç Villatoro que investiga de son avi i va trient documents, és com crònica Passa que tant abans com després tornem a retrobar el, el Villatoro més dieterista, que fa reflexions de caire més teòric. No? Però emergeix en la part central del llibre la un, un Villatoro absolutament narrador que, clar, es nota. En tot cas, se'n podrien dir moltes coses i espero que se'n diguin moltes coses d'aquest llibre, és un llibre important, eh, però jo l'única cosa que diria de manera taxativa és que es nota molt que era un llibre que a ell li calia escriure. No la saps, aquesta? Sí. Ja tu dic jo, que al 70 li estaràs tornant a confessar a la teva dona que t'has tornat a enamorar i que l'estimes. Escolta'm una cosa. Confessions de Jaume Cabrell. Jo confesso. Què sí. passa? On se'n va? Ara, ara on se'n va? Exportat, Finalment però... a en sí. anglès. Sí, sí. És a dir, ja estan moltíssimes llengües, com sabem, però és que en anglès ara Arcadia Books sí. eh, diguem, el publica... Eh, ja, era hora. D'una manera important i notòria, Notori, notable. Eh? I Marcada, i a més, tot... està d'aquí recuperant tot el que s'ha fet aquest octubre, que deia Literary Events in October, eh, i, esclar... D'Arcàdia. Eh, sí. D'Arcàdia. Però és que no només han fet, eh, diguem, la, el, el, el Confessions, el Jo Confesso del Villatoro, sinó també la incerta glòria sí. del Joan Sales, el quadern gris del José i d'altres autors més contemporanis. Eh, s'ha fet unes presentacions, i ja han vam parlar, Barcelona Shadows, del Marc Pastor, eh, l'Ada Parellada, una novel·la gastronòmica, Vanília Sots, eh, Sal de vainilla... Doncs també s'ha publicat. Què vol dir? Que al eh, capdavant tenim en Jaume Cabré i Confessions, però ara eh, des de la premsa especialitzada en l'àmbit anglosaxó es parla de literatura catalana, en sentit ampli. Pues és una eh? bona notícia, no? Això ha passat i està passant ara, aquest octubre, no? De manera que Confessions that I love you, Catalan Literature. Perfecte, ens alegrem molt perquè en anglès costa facin traducions. Molt, no, no es tradueix gaire a l'anglès. Però tu ara els has promès a la sí. prestatgeria, els sí. nois i noies de l'Avenç, que són aquí al Matí de Catalunya Ràdio avui, que la prestatgeria era dedicada amb ells. I tant. L'amor és un peix que coeja i perd el cap. L'amor tan mateix que en s'afata i congelat. L'amor és un peix que, que perd el cap. Què et sembla? Si estàs i està, si anem per allà mateix. Allà mateix Mario. Mario. Però és una imatge espereïdora, eh? que perd el cap quan el veus a la peixateria agafant clac! Calla. Capsen, saps què vull dir? Home, és com romàntic. Bé, aquest autor que, que ara recomanaré és el sí. que canta. El Pedral. És en Josep Pedrals Va l'altre dia amb els minoristes. Sí. Certament. Sí. És un poeta de llarga trajectòria que ha tingut la gosadia gusadi... sí. de publicar un llibre que sí que recomano, d'Estrella Polar, que per gent de 12 anys com els que avui ens visiten és ideal. Sí no? Exploradors, el poema. Taller de poesia, amb Josep Pedrals. Clar, és tan complicat això d'ensenyar a fer poemes... i és un llibre tan visualment eh, i tan interessant que eh, cal remarcar-lo, no? explica una mica. Sí. Que ell perquè va... ells, ells t'estan espiant des d'aquí al darrere. Per això, hi ha molta gent que està sentint que no pot. Això mateix. Eh, el Pedrals ho divideix amb una vintena de, diguem, de segments, que pot parlar, doncs, de prendre consciència, de la facultat inventiva, la comparació abreujada, una fórmula, diu, per exemple, no? I aleshores cadascun d'ells eh, té una part eh, molt visual, té uns 5 o sis instruccions concretes en atençar-nos el poema des de lluny podem observar-lo com una imatge confusa i després té... Una, un exemple de poema visual, en aquest cas una A majúscula que a dins diu ampliant una lletra arribaríem a descobrir que cada línia que la forma és un missatge escrit aleshores cada paraula com a conjunt de lletres seria una xarxa de petits missatges etc. i la part important que és el laboratori el laboratori que vol dir que fa exercicis que és una cosa que els encanta mira quina, quina cara que estan posant ara quan he dit la paraula exercicis, exercicis i es veu que entusiasmats, són entusiasmats, tenen exercicis tot el dia a classe oi? És, és, és això el que els en agrada doncs, exactament. Doncs, per fer un poema també, diu s'inventa i en aquest laboratori, per exemple, diu, "Va, escriu un text utilitzant només les lletres que no sobressurtin de la línia estricta, que no tinguin pals." punts arabescos cap amunt o cap avall. És a dir, pot utilitzar a c e m n o r s u b baixa i z i les altres no. Són prohibides. Ah. I amb això, oh, això et deu agradar-te molt, A no? mi m'entusiasma, per això em veus Aquest aquí. Aquests exercicis de utilitzar paraules... Exacte. I llavors surt un, un poema que pots llegir tu mateixa que es diu l'hora del pati. L'hora del pati Es diu l'hora del pati. Sí, això està bé. Zero nens no sumen, cauen en no res, més nou nens ressonen en un cor... Conmex. Fixa't, no té cap lletra prohibida. No. no T'has oh. quedat així estranyada, sí. eh? Sí. Molt bé, potser t'agradarà més aquest altre que diu... Uh, la caputxeta ah. vermella. Ah. Resumeix un conte tant com puguis, aquest deixant només bo. en una frase el que en creguis més essencial. La caputxeta vermella sí. es resumeix de següent manera. Oh, va. Un llop aborda una nena, l'enganya i se la brenna. Què et sí no? És claríssim. És perfecte. És, és el millor sí. resum que podria. tenir. Doncs escolta, que m'hagués anat bé, aquest... perquè saps quan els nens et fan repetir mil vegades el mateix torna, compte? Torna i torna i torna. Doncs i no? escolta, si arribem a tenir aquest poema, ah, ens ho venem amb t dues dir, línies. Ara, de dir que aquest, de classe d'higiene, ja és espectacular. Explica un procés quotidià descomponent-lo en petits episodis. Aquest no els agradarà. On tant que els agradarà? Rentar-se les dents. Ah, us els llegeix el Màrius, aquest. Va, rentar-se les dents. El Màrius la cita de cine. Agafo el raspall i el remullo a la xeta, el dentífric i espremo bé el tub, col·loco la pasta damunt de les serres i frego incisives i ullalls en conjunt. Raspallo a consciència el contorn de les peces, molars, premolars, i higienives i llengua. Tinc tanta bromera que en bava s'escup, glopejo elixir i una mica d'aigüeta i així el meu alè, tot higiene, no put! Què? Què? No l'aplaudiu. I cada dia rentar-se... Aplaudiu en pedrals, home, en pedrals. En Pedral, ens ha regalat aquest magnífic llibre. Sí, perquè és molt difícil una cosa tan inaprensible com Realment. la poesia posar-la a, a l'abast de gent curiosa com sí, els sí. nostres uh, acompanyants avui. Fantàstic. Que, que en trauran molt d'aprofit Exploradors, el poema. El poema. Màrius, vols recordar-los els teus concursants del superenigmàrius? Sí. Els teus anagrames perquè endevinin l'autor que s'amaga darrere d'aquesta em poso el barret cordobès, cordobès eh? superenigmàrius d'avui eh? un autor clàssic, clàssic eh? dos anagrames set lletres només escena encesa escena encesa a cinc columnes, a cinc columnes. de qualsevol diari un clàssic gràcies Màrius Banc Sabadell us ha ofert aquest espai. Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.